Naomi Ardoltová je skutečný genius co se týče výchovy dětí. Její knížka Vychováváme děti a rosteme s nimi vyšla v češtině. Že mě to nadchlo. Její hlavní teze vychází z toho, že dítě má pravdu. Že dítě vyjadřuje zcela upřímně své pocity. Že dítě zpočátku nespekuluje, nevytváří lež, nevytváří pokrytectví. Reaguje zcela otevřeně. A pakliže... Nepřijmeme jeho reakci, takže je ji hodnotíme, posuzujeme, takže mu odebíráme jeho reakci takovými těmi větami, títo to není tak hrozný, Prostě tě, co vyvádíš, když se ti toho tolik nestalo. Jak začneme uplatňovat tyhle věty a začneme tomu dítěti brát jeho reakci, zpochybňovat tak ono pochopí, že s náma se není možný domluvit. Ono uvidí, že my jsme nekompetentní, Protože pochopí, že my mu nevěříme, my s ním nekomunikujeme, my mu něco povídáme, co mu není nic platný v tu chvíli. A ta dítě se naučí nás ne, obelhávat, naučí se pokrytectví a přetvářce a pak se ztrácí ta komunikace. Pak už je to potom takové to, co s ním máme dělat, paní učitelko, on se s námi nebaví. Jo, protože už, proč by se taky bavil s těma rodičema, když oni jsou jasně mimo, že nerozumějí ničemu. Má takový prostě vytvořený systém, jak reagovat. Ohrovně to je zábavný, knížka, protože tam popisuje konkrétní případy, konkrétní příklady, jak ti rodiče mohou vyřešit tu situaci, kdy to dítě je v nějakém nešťastném rozpoložení. A ona doporučuje potvrzovat ty jeho pocity. A ty pracovní rozhovory vypadají jako neuvěřitelně. Vlastně maminka jde s holčičkou z bazénu a holčička strašně vřeští, pláče, rozčiluje se, že museli už odejít. A maminka, absolventka kurzu, vede takový hovor, že říká: Jsi velice rozčílená, viď, protože jsi musela jít z vody ven. A holčička, ano! A ty přitom miluješ vodu a ráda v ní plaveš, A chtěla si ještě zůstat v bazénu? Ano, samozřejmě. Maminka řekne: A co bys dělala v tom bazénu, ještě kdybychom tam zůstali? A holčička řekne: To stačí, můžeme jít. <laughs> Stačí. Jo tam prostě jsou popsány případ, že chlapeček je na u babičky, babička musí byla koláč a najednou přijde nějaká sestřenice a babička říká tak, že rozdejme koláč, půlku dostaneš ty a půlku, tady je ta Evelína a ten chlapeček začne křičet, já tě nenávidím, opravdu tě nenávidím, babi, nikdy neuděláš, co chci já, já tě to nenávidím tohleto. A babička absolventka, kurc, zůstal a říká, ty máš velice rád koláč, víš? Ano! A spolehl si, že celý koláč bude pro tebe. Ano, když jsi mi to slíbila, když jsi to slíbila, Tady tady neměla být, Evelína. Babiška řekne, já vím, je to pro tebe velká nespravedlnost, že ten koláč nebudeš mít celý. A chlapeč řekne, ano, a na moji půlku mi dej láčku, prosím. že ona tvrdí a ukazuje, a na těch příkladech jako dokládá, že je to vlastně v obráceně, než jsme byli naučeni. My jsme si mysleli, že máme vyvinout na dítě tlak. Že máme vyvinout tlak na to dítě, aby pochopilo. Aby se začalo konečně chovat normálně. Vědomu <rý> si, jakou ostinu tady děláš. Všichni se na tebe dívají. No a všechny tyhle, ty, tyhle situace. A ona tvrdí, že to je v obráceně. Že v momentě, kdy projevíme tu empatii a projevíme to pochopení, tak to dítě toho nechá, protože už je pochopeno. A potřebuje být pochopeno. A tam popisuje hned v úvodu knížky situací, kdy kráčí po obchodním domě, ozývá se usedavý pláč, ohromný pláč, a ona jde mezi těma regálama a tam leží na zemi holčička asi tři letá a strašně pláče. Je tam nějaká prodavačka, nějaký půlsetamota, tak ta naomi tak kouká, vidí, že mominka tam nikde není. Sedne si k té holčičce, sedne si k ní na zem a dívá se na ní. A pláče a Naomi řekne Pláčeš tady? Pláčeš? A pláčeš? A maminka nepřichází. A ta očička řekne ano. A ona řekne a je to strašné takhle být sama v obchodním domě a čekat na maminku. Ano. A teď se pohne ten kluk, co tam je a ona říká ty jsi její bratr? A kluk říká ano. A Naomi říká a je to taky pro tebe tak nesnesitelný tady tvrdnout v tomhle obchodňáku. A Petr řekne, jistě, je v televizi seriál. A Naomi řekne, ty máš rád ten seriál. A oba začnou s tou holčičkou, no jistě, to je skvělý seriál. A Naomi říká, a vy máte strach, že když neuvidíte dnešní díl, tak to zítra nepochopíte. A oni řeknou, ano, přesně. A holčička už nepláče, Naomi ji postaví, obejmou se a ona jí říká, já jsem Naomi Ardol. Velice jsem šťastná, jsme se spolu setkali. A ta holčička jí tak jako klesne do náručí a brácha řekne, hele, já myslím, že když to dneska neuvidíme, tak to zítra pochopíme. A přibíhá nějaká maminka, která říká, já vám strašně děkuji, že jste se tady postarala. A ona to prostě dělá takhle, by, vlastně dělá to tak, že nehodnotí ten postoj, to dítěte, snaží se ho pochopit a snaží se ho vyslovit. A neptá se toho dítěte, jako by v tom smyslu, proč pláčeš. Ona rovnou dá tu pláčeš tu, pláčeš, pláčeš a maminka nepřichází. Ano. Protože jakmile by řekla, prosím tě, proč tu pláčeš, tak by ta holčička tam byla ještě můž. Další kráva. je to přece jasný, proč pláču. Tu ležím sama, není to maminka, no tak asi. Počtu pláču asi. Asi abyste se mě ptala na to. No tak je to krásná věc. Doporučuji jednak tu knihu. Vychováváme děti a rosteme s nimi a jednak to arbeltová bude tady. Tak. můžu se zeptat, do kolika let. Se to dá aplikovat. Pořád ona tam má, ona tam popisuje případy komunikace třeba s 10 má 12 letma dětma. Už velmi má. Který mají vybudovanou velkou už jako tu přepážku a tu diplomacii s těmi rodiči. A opravdu veliký pocit jako zbytečnosti té komunikace s těmi rodiči, který je v nich už velice silnej, A ona popisuje konkrétní případy, jak se ta situace může změnit, když s tím ona mluví s tím dítětem. A teď se snaží s ním navázat nějaké vnitřní, vnitřní pochopení. Tak ona tam popisuje konkrétní případy. Je to opravdu, teď to nechci tady převyprávět, protože to jsou třeba dvoustránkový dialogy, o třístránkové. A to je opravdu každá věta má svoje místo a je podstatná. Taky to tady nechci parafrázovat, až to bych to pokazil. Jo, ne, to, by, to bych si musel něco vymýšlet. Ale právě je tam krásný sledovat, jak přichází ten úhelný moment toho rozhovoru, že najednou to dítě dá prostě těch 30 vteřin to ticha. A pak to řekne. Pak řekne, jak to je. Tady. Kdy prostě jako je tam vidět, to, jak ono ještě váhá, ale vidí už, že tady asi to smysl má vyslovit teda skutečně svůj pocit. opravdový. Neříkat, to je to je zbytečný. Jo, že často ty děti říkají, to je to, ne, nemusíme se o tom bavit a co je komu do toho, když to stejně nic nezmění. Jo. Jo, takový ty, už, už vědí, že to je marnost pan marnost. Tak to je právě zajímavý, když je jako s těma puberťákama ona vede ty hovory a samozřejmě i s těma rodičema, že já mám pocit, že se to dá použít. i s rozčíleným dos, S No kdekoliv. Platí to, platí to, platí to, platí to kdekoliv. No. Ale to je, to je vlastně základní princip terapie, že jo? Jako to, co ten, kdo přichází, potřebuje pocítit, je, že není hodnocen. Že, že je akceptovaný. Je akceptovaný takový, jak je. Ale to neznamená, že člověk, jakoby, často si myslím, že si to trochu pletem, že jako akceptování je Potvrzení. Potvrzení, třeba potvrzení, nějaká jako spolupachatelství, to akceptování je prostě vidím tě, cítím tě, tě, beru tě tak, jak seš, ale jestli se mě ptáš, jakoby, co si o tom myslím, já tak ať to řeknu.